Kapitel 8 Fortsetter ikke visdommen å rope og skjellnevnen og la sin røst lyde? På toppen av høydene, ved veien, der vår stiene krysser hverandre, har den stilt seg. Ved siden av portene, ved atkomsten til byen, der den går inn gjennom inngangene, fortsetter den å rope høyt. «Til dere, menn, roper jeg, og min røst går ut til menneskesønnene. Forstå klokskap, og dere tåper, forstå hjertet. Lytt, for det er om de viktigste ting jeg taler, og mine lepper åpner seg og taler om rättskaffenhet. For det min gane lavmeldt taler er sannhet, og ondskap er noe for mine lepper. Alle min munns ord blir talt i rettferdighet. I dem er det ikke noe forvrengt eller fordreid. De er alle rette for den som har skjelnevne og rettskaffende for dem som finner kunskap Ta imot min tykt, og ikke sølv, og kunnskap heller en utsøkt gull. For visdomme bed en koraller, av alle andre ting som en gleder sig over, kan ingen sidestilles med den. Jeg, visdommen, har bott sammen med klokskapen, og den kunskap som hører tenkeeven til, finner jeg. Frykt for Jehova betyr å hate det onde, Selvopphøyelse og stolthet og den onde vei og den fordervede munn har jeg hatet. Hos meg er råd og praktisk visdom. Jeg, forstand, jeg har velde. Ved mig fortsetter konger å regjere og høye embedsmenn å forordne rettferdighet. Ved mig fortsetter fyrster å herske som fyrster og alle fornemme å dømme i rettferdighet. Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig finner mig Hos meg er rikdom og ære, verdifullt arvegods og rettferdighet. Min frukt er bedre enn gull, bedre enn luttret gull, og mitt utbytte bedre enn utsøkt sølv. På rettferdighetens sti vandrer jeg, midt på rettens veier, for å la dem som elsker meg ta eiendom i besittelse, og deres forholdshus holder jeg fylt. Jehova selv frambrakte mig som sin veis begynnelse, som det tidligste av sine verk fra fordomstid. Fra uavgrensetid har jeg vært innsatt, fra begynnelsen, fra tider før jorden var til. Da ikke fantes vanndyp, ble jeg frambrakt som under fødselsver. Da ikke fantes kilder breddfulle med vann. Før fjellene var blitt satt på plass, før høydene, ble frambrakt som under fødselsver. Dan han enda ikke hadde dannet jorden og de åpne vidder av den første del av det fruktbare lands døvmasser. Da han berette i var jeg der. Da han forordnet en cirkel på vanndypets overflate, da han gjorde skymassene oven til faste, da han lot vanndypets kilde bli sterke, da han satte sin forordning for havet, slik at vannet ikke skulle overtre hans befaling, da han forordnet jordens grunnvoller, da var jeg ved hans side som en mesterarbeider, og jeg var den han holdt særlig av dag etter dag, men se hele tiden gledet meg framfor han, gledet mig over det fruktbare land på hans jord, og de ting jeg holdt av var forbundet med menneskesønnene. Och nå, dere sønner, hør på mig. Jeg lykkelig er de som holder sig til mine veier. Hør på tykt og bli vise, og vær ikke forsømmelige. Lykkelig er menneske som lytter til meg ved å våke ved mine dører dag etter dag, ved å vakt ved mine inngangers dødstolper. For den som finner meg skal visselig finne livet, og han får fra Jehova. Men den som ikke finner meg, øver mot sin sjel. Alle som intenst hater meg, de elsker i virkeligheten døden.»